Щоб добра доля нас не цуралась, звернення Гаврила з хутора Мозамбік до громадськості Києва, з нагоди і без нагоди. Люде стольний, у цей відповідальний час громадськість хутора мозамбік з тобою. Піднімемо по сто за всі свята, які скупчилися в одному дні, і за всі будні, які готували ці свята. Словом, салютаріо камерадо, як каже поліглот Ваня Молдаван, «Венсеремос». Хоч багатьом хочеться перемогти нас – Через 759 років від часу загарбання Києва золотоординцями столиця знову ледь не потрапила в залежність Золотої Орди. Цьому навіть сприяли племінні вожді деяких партійних племен України. Але ти, люди, достойний став вище «золотої приманки», і нащадків моголових, і тим подбав про своїх нащадків. Як каже дід Тимоха, слава Богу, що Богу дякувати, бо якби не дай Боже, то най Бог боронить. І слава Богу, що столиця здіймає своє лице до Бога, хоча поміж місцевими хмародряпами шастає ще трохи нечисті, і навіть у святій лаурі отаборилося чимало московських лаврентіївців. Та час лікує нас, вилікує і когось, а невилікованих покриє своїм невблаганним пилом. Достойні кияни ж роблять усе, аби струсити зі свого міста ту пилюку, яку нанесли лиходійні бурі. Столиця. У нас на хуторі Мозамбік відбувся симпозіум про походження і значення слова «столиця». Петя Зябка запевняє, що це від. То лиць? Над Володимирською гіркою лице святого Володимира, над Бессарабським ринком лице Володимира проклятого. До речі, ми ніяк не можемо зрозуміти, чому ліві так воюють проти ринкової економіки, а їхній вождь постійно стовбичить біля Бесарабського ринку. Біля будинку Центральної Ради натхненне лице українського державотворця Михайла Грушевського. Наприкінці бульвару Шевченка бойове лице руйнівника української держави Миколи Щорса, За Бесарабським ринком добре лице єврейського генія Шолома Олейхема. На прорізний підступне лице жидівського Шулєра Паніковського. Словом, лиця і антилиця. Великий вчений хутора Мозамбік і Чачки ствердить, що в нашій столиці є представники багатьох націй і багатьох ницій. Нації українців і ницій хохлів, нації росіян і ницій кацапів, нації євреїв і ницій жидів, українці – сподвижники незалежної держави, шанувальники рідної мови, історії, культури – Хохли – в основному русскоязичістської при шейкобилі хвості, мислить утробою або й зовсім не мислить. Росіяни – достойні сини достойного народу, не плямлять ні своєї національної честі, ні чужої. Кацапи – ті, що сповідують правило «руслянт і Алес, поводяться в чужій хаті як слон у крамниці». Євреї, чесні порядний порядні громадяни України, що самі шануються і шанують інших, жиди, шулери і нахаби, простонародні колорадські жуки, визнають і пропагують лише свій вид. Знову ж таки, слава Богу, що Київ місто святе, а у святих місцях відбувається самоочищення». На День Києва Ваня Молдавань, Вітя Царапкін, Ізя Чачкіс і я вирішили прошвирнутися хрещатиком. А то по тих студіях один підляк плюс один шулір чи інтерподлец тільки й чуємо, що хрещатик вгатили, хрещатик примарафетили, людей обдерли. Хрещатик – це вісь України, а він має бути примарафетченим. Ми думали, що це тільки ми так думаємо. Та коли глянули з боку Європейської площі уздовж Хрещатика, побачили той люд, що святково прогулювався, переконалися, що всі нормальні люди так думають. А те, що людей обдерли правда, в основному обдерли молодь, в основному дівчат, що друга дівчина – то голий пуп, або ж замість спіднички – обрубок, або ж замість ковточки – лівчик. Ваня Молдаван мало не впав в обморок. Холодним пивом промивали йому очі, а він репетує «Еротичний терор! Більше не можу бачити цього стриптизу! Дайте перепочити!» Признаюся чесно, стільки терористок в один день і в одному місці я ще не бачив ніколи. І таких спокусливих, і таких красивих, і таких привабливих. Отже Київ має що показати, і має де показати. І є в Києві кому народжувати нове покоління. Тільки підкинемо ж із хутора Мозамбік вітчизняного виробника, і все піде на лад, аби тільки у хаті нашій був лад».